тілок влучив йому в стегно. Ніби сто чортів раптом вихопилися з чорної глибини Максового гніву. Його м'язи аж скрутило від нагальної потреби мстити. І шаленець, забувши про біль у голові, налетів на юнака, що звивався, уникаючи ударів. Палиця зі свистом розсікала повітря та Смаль чомусь ніяк не міг поцілити у свого кривдника. Натомість Юрко боляче хвицнув його ногою під ребра. А вже наступний удар вибив ломаку з Максових рук. На якусь мить настала пауза, і молодик опинився на рівних, та вже в наступну секунду налетів Макс, ухопив його за барки і жбурнув до стіни. А тоді вдруге і втретє – Вибуваючи свідомість із тіла свого кривника, можливо, тут би й настав Юрковий кінець. Та ось у наступну мить різкий біль у ребрах знезброїв Максима. Хтось безжалісно рубонув його ззаду. Макс обернувся і ще встиг зафіксувати перед собою обличчя Миколи Трохимовича, а тоді. П'ястук прибульця із надзвичайною силою врізався в його перенісся. «А ти Мишигін, Максе! Ти Мишигін!» Тіло смаля важко гепнулося додолу. Крізь пелену крові, що заюшили йому очі, Макс побачив дошву черевика, що опускається на його обличчя, і відлетів кудись у безвість. Подивися, що ти з нього зробив. Еге ж, він раніше був красунчиком, хоч на городі виставляй ворон лякати. А тепер то вже на конкурс мод можна відправити. Приз гарантований. А що він скаже вдома? І чого ти Юрку завжди ставиш стільки запитань? Є у мене для цього виродка ліки. Ось краще розкажи, як це він тебе спортсмена Отак От замісив, а? Та він ще не замісив. Ой, мовчи вже. Розвісив вуха та й поплатився. Було б тобі, Юрку, важко, якби я не натовк йому пику. Та він же ж нарваний. Бач, як озвірів. Чесно кажучи, я й не думав, що такий біс у ньому сидить. Ну, з виду глянеш, чмо нещасне, а насправді... «Ще, Юрку, є у ньому якийсь тайничок. Я це нюхом чую. Щось є таке, чого ми не знаємо». Голоси повернули Макса до життя. А ще біль. Розбите обличчя горіло, ніби його безупину шмагали кропивою. А повіки, залиті запеченою кров'ю, не хотіли розплющуватися. Боліли груди. Боліло все його єство. О, дивися, наш ірокез прокинувся? А хто ж це тебе, голубчику, так розфарбував, га? Максим таки продер очі й прошипів із ненавистю. Сволота! А це ж хто сволота? Микола Трохимович звівся на ноги підійшов до смалів притул. Ти, чоловіче, думаєш, що говориш? Ти хоч тямиш, що може тебе завтра чекати?» Максим сів. «За що били?» – похмуро запитав за якусь мить, витираючи розквашене обличчя рукавом власної сорочки. «Бо нам так хотілося. А завтра захочемо скажемо, що ти – іспанський пілот, «І всі в це повірять. Уся країна повірить. Від Амуру до Карпат. Розумієш?» Микола Трохимович присів і наблизився до Макса в притул. «Зітремо в порох!» – просичав. «Розмажимо по стіні. Розчавимо, як гадину. Думай, з ким справу маєш. Думай, хто за нами стоїть!» Липкий страх поволі повертався до закривавленого чоловіка, котрий принишк серед битої цегельної дрібноти. «А як ти думаєш, Юрку, може нам його взагалі вже не треба?» Мовив Микола Трохимович, і якось несподівано для Макса, змінившись на обличчя, дістав із-під поли шкіряну піхву, з якої стирчало велике руків'я кинджала. Блиснув клинок. «Як не треба?» – здивувався Юрко. «Ну не треба, та й усе. Давай ми його тут приріжемо, прикидаємо цеглою і квит. Ну сам подумай, що він може ще розказати чи вивідати. Вона ж дурне, візьме на п'ється і придушить Клаву Огром'як. Бо ж вона, бачите, його величність образити посміла». І тоді наша остання ниточка обірветься. Або розплеще язиком таким пиякам, як сам, про нашу з тобою роботу. Нам не треба його, Юрку, повір мені.